Nii siis, Reli Agnes on mässajate küüsil langenud. Pühareliikvia nimel me peame ta otsekoe päästma. Ja, õidem. Nüüd tuleb meilt tegutseda, et teha kombinatsioon. Tuleb ära kasutada sellist meest nagu Ivo Schenkenberg. Ta ju Rövel. Kes? Ivo Schenkenberg? Ja ta on röövel. Ja lurjus. Ehk vabamees, nagu ta ise ennast nimetab. Vabad mehed ongi need kõige suuremad ketserid. Isegi kõige suurem ketser võib olla kloostriliitlane, kui ta teenib pühareliikviat, nii on lood. Otsi ikka omale sõpru, oma vaenlaste hulgest ja sa oled suuremeelne ning võitmatu.